Bai, bai, prozesu nahiko luze izan da, baina aldi berian, bai, e, fritu eman, korrake mango naku, uste, eta eta aia esan, bai, hau e, zola oinarritutako proiektu denak, ba, bere denbora bihar dute, eta honek ere denbora eskatu du, baina eztenien emendago bai. E, Gogaratuko dugu, azokak aperillaren e, azoka lauean e, zabaldu zituela ateak, e, berez, e, zuen proiektua garatzeko terresna edo palanka e, bilagatuko dugu, da, ezta, bazokau. Ba, Hori da, hori da. Azken finean da gure benetako tresna de guk bilatzen ditugun helburu hoiek posibila egiten dituna, ba lokal baten inguruan, ez? Orduan, eh, hortan e, oinarrituko da bidaz, zi bat azoka hontan. Eh, du, e, dugu kalitatezko produktu ekologikoak biltzen bitu zuela azoka horretan, esangenezake eskualde zabal eh bati zerbitzu emateko, ezta? Aipatzen gainean Irun Ondarribienaia, daia, e, baina gogoratzeko dugu azoka hori eh bera tal esakartean dagoela, ez da, alkaiagan. Hor da bai, Bizkaia bere helburua da beste beste hori, bai, Bidasoa inguruan e, biltzen garen e, jende eta kolektibo eta talde edo koisleak ere batzeanola baiteko proiektu baten inguruan alde batetik baita muga kausteko, ez? E, esateko ba, Gipuzkoa zein lapur dizen Nafarroa ba hemen gaudela 10 kilometrotara batek esten ondotik eta eta bai, elkarrekinitan egiten aldu ditugula e, gauza unitz helburu gerdinak bilatuz eta mm -hmm. Eta bai, kokatu zahemen ba, kokatu, baditxugu bazkideak, bai, txingudikoak, zein xaretakoak baita, iparraldetik barraldetik, saraldetik eta horrela, e, zein, zein hemen bortziritan edo, edo jartzen aldean, eta bai, bai. Uh -huh. Ezen badate, bazkide, zarete, dagoeneko? Ba, dagoeneko, iruro gaita marretik, e, goiti, ja, ja gara, bai. Eta horre, badire, bazkide normanakoak, familiak, e, badire, baita, e, kontsumo talde batzuk ere, eta, eta ekoizle batzuk ere, bai, beraz hori baina e, perfil ezberdineko jendia giltzen da. Uh -huh. e, interesa duenak, zerekin ekin behar du ez dakit, e, ez da gauza berbera izango berberadan, orbanakoa izan edo talde handi bat, ezta edo ekoizlea, e, izen eman eta ez dakit, da, kotake horreintzerako garaian, eta bar. bai, hori da, bueno, pixkote iru hauek daude, eta e, gehien bat nik uste interes garrinak direla bai Norbanako moduan e, bazkideitea edo talde moduan eta kasu haietan e, aldatzenena da e, kuota dirusarrera mantentzen da berdina berro gaita e, marra eurotakoa dela eta kuota e, pertsonen da bueno, Norbanako familia edo bikote edo dena delakoentzako e, iru euro da hilero eta talde entzat e, amagost euro hilero Hortaz gain gero bat egin behar da Ba, sinizten ba, proiektuan parte e, izan behar dela bazkidea eta bertan parte hartu. Eta holan, ba, arremana ere landu. Hmm, beraz, baina, eh, bai, bai orkola, e, urtean zehar re, ordu batzuk eman behar dira, ez ta? Azken batean. Hori da. Bai, e, norbaneko enkasuan edo, edo, bueno, hori. E, bazkide mota horietan, iru, iru bat ordu dira auzolanen lan egin, ez dela deuz. Eta tal dintzen, ordu dira, baina aldirara modu ezberdinetan eh bark ditun eh, ezagutzak partekatzen, ba izan daiteke errazeta bat izten edo nola eh, konpondu bisikleta edo bueno, ez ezten bestei edo izan daiteke ba, azokan lagundu az. ba txandak egiten edo almazena lagunten, edo eta berbait. Ba. Uh -huh. Eh, auzolanean eh, arituzarrete ere, ezta? Eh, Alkaiagako azokatontzeko eta bar. Hori, da, bai, buketen hain dugu, hau eh, ili gara hor, goita mar bat lagun edo, e, lan pila bat iten, e, altzak eguk egin ditugu, ekarrelt dugu ma, material ezberdinak tuki ezberdinetatik e, bigarren eskukuak e, aproveitzatzeko, haiek e, holdatu, e, sokuara bera eta sistema informatiko guztiereguk e, jarri dugu martxan, e, eta bai, den, den dena, gure artean hain dugu. Batzorri ezberdinetan antolatu gara, Eta, eta bai orrela dela dugu orrera sinesten dugu lurra eta lan modu hoietan. Eh, aipatu dugu eh, prozesu luze baten ondorioa edo emaitza dela azokaren ateak zabaldu izana baina eh abbia bat besterik ez da. Eh ez dakitu une eh, bertara jotzen duenak zer topa dezake? Nolako produktuak gai dugu produktu ekologikoak eta bar eh zer topatu daiteke bertan. Bai, bueno, a ber, momentuz ireki dugu ba hori. Eh, azken finan nola ez garen enpresa bat eta ez dugun kapitala handirik ez, ba ireki dugu e, produktu murriz batzuk gine bueno, da, eundiko eun ora referentzia du baina uste dugu betetzen duela ba, basiko, ba, kontsumo basiko baten e, ezaugarria ez, eta hor bahori, ba bauri, granelian baditzugu zerealak, e, ez dakit, haziak, e, e, e, e, ez dakit. Pero graneras, graneras, graneras, va a decir, infusión, sopa, especias, cereales, olillo, espiñas, etc. No lo habéis, no lo habéis, no lo habéis, Artzeko aina, eta baita barazkiak ere eta ugia, eta rautzak, eta, bueno, gauzaizeketan. Batzuk dira, e, bidaso aldekoak, bidaso aldekoeko eta, gero, ba, beste batzuk gara, Aparraldeko kooperatiba batzukin eta horreleko... Baina hori hori, hori da, orkitzeldetan produktu egitzen. Gero, produktetatik kanpo, orkitzuena ba, aldira, ba, ezek e, e, e, ez egongo direne hemen inguruan, gai hauen inguruan, edo ba, sortuko diren ikastaroak, eta bar, eta bar, beraz, azokaz, elkarro gune bat, eta bai produktuak lortzeko zein beste ekintza tza bat utarako ere, bai. Mm -hmm. Azokatik aratago doala, azken azken batean, e, eta ekoizlei beraz, eraberean, e, deialdi bat egin, ez da? E, bueno, bertako ekoizleek aukera babutelako, e, bertan parte hartzeko, eta euren produktuak eskaintzeko ere. Hori da, azken finan... E... E, azuka ez da kontsumitzaileentzako tresna bat guk ya uste dugu muga hori autzi ber dela beingo ez ez gaudela batzuk alde baten da eta beste batzuk beste aldean bezik eta dena gaudela toki derdian eta konpartitu ber dugula toki hori orduan guk planteatzen dugu azoka baita ekoizten modu horretan Ekoizle aparte baldin bad azoka ba, ba, bere azoka moduan sentitu badu hori eta eta erabate direkia da hori. Hori bai beste berdinzu baldintzak, ba, ekologikoan e, lan hori hori bai da bai, baldintza bat. Ba. Uh -huh. Eh, oraingoz bidazik ez du elkarteak ez du langilerik, ez da? Eh, dakidanez, e, beraz ez dakit ba, azoka edo dendan e, lan egiteko edo denda e, zabali mantentzeko eta gainerako guztiarentzako zuen artean moldatu behartza rete. Da ki ze urtei, ez Bai, utek, bueno, tegi... eh, bai eh, egia da, uain justu asi garela, eh, bueno, la, dendari lanak edo diren no gain, ba dire eh koordinazio lande xente eta eskariak gaitekoa, eta bueno, estoka kontrolatzeko eta bueno, hortaz gain ba medioekin egoteko, dauta beste. Hortarako bai hartu dugu, ba ori, jornada jornalerdien ja, eh, bueno, ni nago, eh, bizfadori eh, koordinatzen. Uhum. Eta ja hasi gara horrela, bina klaro, hortaz gain badago bai, txandake betetzeko behar beharrori eta momentuz hasi gara, ostirale eta larun batetan irekitzen e, Ostiralean goizeko hamarretatik arra txaldeko zaztiek arte, itxigabe eta larun batetan goizeko hamarretatik e, ordu bat erdiak arte eta gongo da Hau bai betetzen dugula, bazkiden txandekin. bazkideen txandekin Bueno, así que era, fiskatasieran ni laguntzen eta horrela, erakusten nola funtzionatzen duen sistema guztia, baina antzipioz bai, horrela e, hola hola dugu. Uh -huh. Ongi da. Ba, momentuz horrekin geratuko gara eta gogoratuko dugu, eh ba, zuen e, telefonoa hemen edo e edo ez dakit, ba, gehiago jakenai duendak zer egin beharduzuekin harremanetan jartzeko. Bai, e, ba, ditugu bide ezberdinak, bat da imeiz, nik uste azkarrena eta, eta erosuena guretzako dintzat, hori dela info, info, abildua, bidatzi, e, eta gero telefonoz ere izaten alda, baina karrike guan gauden hor dutegiar, beraz ez da mm, sobera efizientia, eta nik berena oberena dela bertara garturatzea hori, bai, ostiratzen eh, larun batean, E, eta galdetzea guk egiten dugu bazkide berriantzako bilerak, ze izateko bilera batera agartu beharra dago, mm -hmm. e, bizko guk azalteko nola funtzionatzen duen denak eta baita ezagutzeko, ez, baskidea eta hon e, hori harreman hori sortzeko eta hori egiten dugu 15 behin eta ba justo ostiraltan, ostela 11, 7etan izango da urrengo bilera bazkide berriantzako eta horra azaltuko dira eh ba eta zalantzenak argitzuko dira Ta beru hrengoa bezengoa da 25tan. Bezen Hori, inen dugu ehdiastero, eh baskide derrientzako mm -hmm. Ongi da, horrekin ba, geratuko gara. Ikusten baduzu, bazkidei albesain gertukoak eta eh diren bakailtatesko produktuek logikoak eh biltzen bituztela azoka horretan, lokal horretan baina azoka baino gehiago ere badela eta albesain beste, e, auzolanean ari direla ba, bidazi e, ba, proiektukoek, e, ba, Oier, ba hoier eskarmila eh guran izateagatik eta izan hontza. Na, izuei, berdindu.